Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Fassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan la yumid din Amma ba'du ah. Kita lanjutkan kajian kita bersama Al-Ustaz Kiranda Kita lanjutkan kajian kita bersama Al-Ustaz Kiranda Taala, Kita langsung Lompat eh, Apa namanya Halaman yang Halaman ke-60 Ya tentang eh, Al-Ba'asu kebangkitan Ya kepada para peserta Diharapkan untuk eh, Mempersiapkan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alaih sani wa syukrulillahi ala tawfiqihi wa imtinani wa asyhadu alla ilaha illallah lahu la syarika lah ta'zima li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani uh, Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala uh, supaya kita tinggal lewat saja kembali ke halaman 46 ana akan jelaskan secara singkat ya ana akan jelaskan secara singkat uh, tentang tanda-tanda besar hari kiamat yang kedua yaitu keluarnya dajjal. Keluarnya dajjal, silakan buka halaman 47 dan seterusnya. Jadi, ee dajjal ana sebutkan bahwasanya dia adalah rajulun jasim, ahmar ja'dul ra'si syab, qasiri, qasirun afhaj, namsuhul ainal yumna. Sifat-sifat dajjal adalah di antaranya dia adalah orang yang besar, tubuhnya besar, kemudian rambutnya keriting masih muda ya. Kemudian sifat-sifatnya yang lain ya, seperti mata sebelah kanannya buta dan sebelah kirinya pun e, agak cacat. Jadi Dajjal disebutkan sifatnya salah satu matanya buta, kemudian salah satu matanya cacat, namun masih bisa melihat. Kemudian di keningnya tertulis kafarah. Bisa dibaca oleh setiap muslim baik muslim tersebut bisa membaca atau tidak tapi Allah menjadikan dia bisa melihat tulisan kafara di jidatnya Dajjal Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dajal ya akan tinggal di atas muka bumi sebagaimana sabda para sahabat atau pertanyaan para sahabat maladzuhu fil ardh berapa lama Dajjal akan ada di atas muka bumi maka Nabi sallallahu wasallam mengatakan arbauna yauman puluh hari yaumun kasanah au yaumun ka syahrin wa yaumun Kajumah pasai roayyamihu pasai roayyamihi kajayyamikum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari seperti tahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu dan tiada-tiada harinya seperti hari-hari kalian. Sambil saya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang sehari seperti tahun tersebut, bagaimana kita sholatnya? Apakah eh, cukup lima waktu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak, tetapi diperkira-kirakan. Iaitu setiap 24 jam sholat 5 waktu. Jadi ada satu hari dajjal itu. Satu hari tersebut. Sehari semalam. Lamanya seperti 365 hari. Dan dajjal adalah fitnah yang paling e, besar. Oleh karenanya dajjal. Ya, e, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bisa menumbuhkan ketumbuhan dari tanah yang tandus. Bisa menurunkan hujan. Dan ini fitnah yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di alam semesta dan dia mengaku sebagai Tuhan. Oleh kerana Nabi SAW mengatakan Ina Robbakum lai sabi'ah awar. Sungguhnya Rob kalian tidaklah buta sebelah. Adapun Dajjal adalah buta, buta sebelah. Dajjal buta sebelah. Dan ini sebagai dalil yang tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Dajjal bukanlah Tuhan. Kalau Tuhan kok matanya buta sebelah? Kalau Tuhan kok rambutnya keribau? Tuhan harusnya keren. <laughs> Ini badannya hitam kemudian rambutnya keribo Ini tidak pantas jadi Tuhan menjadi seperti ini Matanya buta, buta sebelah Kalau dia Tuhan dia akan menghilangkan cacat Dari dirinya Sedangkan cacat dari dirinya tidak bisa dia Hilangkan, oleh kanya diantara Hikmah kenapa kita berlindung kepada Dajjal, ya karena Dajjal-dajjal eh, junior Sudah muncul sekarang para dukun, para tukang sihir Dan Dajjal-dajjal junior Tersebut yang memiliki sedikit ilmu saja Sudah membuat banyak orang kafir Kepada Allah SWT Ya, Baru bisa sakti sedikit, baru bisa sulap sedikit Baru bisa ini sedikit Orang sudah banyak yang percaya kepada dukun Bagaimana kalau muncul dajjal yang asli Yang bisa menghidupkan yang mati Bisa menurunkan hujan, bagaimana Iman orang yang tidak kuat akan beriman kepada Dajjal tersebut ya. Alikannya para hadirah Dajjal ala fitnah Yang sangat luar biasa uh, Para ulama khilaf Bahkan para sahabat khilaf tentang tajal ini di zaman sahabat ada namanya seorang namanya Abdullah bin Sayyad. Abdullah bin Sayyad ini khilaf di antara para sahabat dia dajjal atau bukan? Dia dari keturunan Yahudi dan dia sejak kecil sudah pintar praktek dukun dan dia seorang dukun. Oleh karenanya waktu dia masih kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya menyembunyikan sesuatu dalam dadaku, apakah itu?" Rasulullah SAW sedang membaca surat Ad-Dukhan surat ad-dukhan, maka Ibn Sayyid mengatakan, duk dia mencoba untuk menebak tapi kurang khan, jadi apa? duk, duk kata Rasulullah SAW, ikhsa fa'innaka lantakaduwa, lantakaduwa qadrab binalah engkau, semuanya kau tidak bisa melampaui kemampuanmu, jadi dia benar-benar, dia benar-benar dukun Nabi sendiri tidak tahu, dia ini dajjal atau bukan, Nabi sendiri tidak tahu belum diberitahu oleh Allah Subhanahu SWT di awal-awal perkara, sehingga sebagian sahabat menyangka Ibn Sayyid adalah Dajjal Ibn Sayyid adalah Dajjal Sehingga di antara Para sahabat yang menganggap Ibn Sayyid adalah Dajjal Adalah Ibn Umar Ibn Umar bersumpah bahawa ini adalah Dajjal Apalagi terakhir Terakhir-terakhir setelah Ibn Umar bertemu dengan Ibn Sayyid Didapati Ibn Sayyid Matanya mulai sakit Matanya mulai mulai sakit sebelah Kemudian Ibn Umar bertanya Sejak kapan sakit matamu Kata Ibn, eh, Ibn Umar bertanya Wahai Ibn Sayyid, sejak kapan matamu sakit? Kata dia saya tidak tahu Kata Ibn Umar, bagaimana kau tidak tahu Sedangkan matamu ada di kepalamu Kok kamu tidak tahu? Harusnya <laughs> Akhirnya, sebaguslah mengatakan Ibn Sayyid adalah Dajjal Dan dia mulai, matanya mulai buta Jadi dia mulai proses menjadi apa? Dajjal Jadi mulai proses perubahan menjadi apa? Dajjal Demikian juga dalam hadis yang sahih tatkala Abu Said Al Khudhri sedang berumrah atau sedang berhaji bersama Ibnu Suyad. Sedang pergi menuju Mekah untuk melaksanakan e, manasik apakah haji atau umrah. Maka kemudian tatkala di tengah perjalanan mereka beristirahat. Orang-orang mulai bercerai tempatnya masing-masing. Ibnu Suyad ini ingin bersama-sama bersama Abu Said Al Khudhri. Abu Said Al Khudhri enggak enak tidur apa tidur bareng sama orang ini. Maka bisa Jaludri mengatakan, "Waduh, cuaca panas. Coba kalau kau taruh barang-barangmu sebelah sana." Ya, yeah, padahal ingin agar berpisah dari Ibnu Saiyad. Karena dia takut juga ini ini orang dajjal atau bukan ya? Mengelikan. Kemudian dan dia memang dukun. Dia memang dukun, dia asli dukun. Akhirnya kemudian pindahlah Ibnu Saiyad. Pindahin barang-barangnya, tidur di tempat lain di bawah rindangan pohon yang lain. Kemudian Ibnu Saiyad mengatakan Maukah saya tumpahkan kepada engkau susu untuk kau minum Wahai Abu Sayyid? Kata Abu Sayyid Al-Khudri, tidak hari ini panas tidak cocok minum apa? Tidak cocok minum susu. Padahal saya cuma enggak enak sama dia ini. Akhirnya Ibnu Sayyid sadar kalau Abu Sayyid Al-Khudri ini enggak mau karena sesuatu. Maka dia datangi Abu Sayyid Al-Khudri mengatakan, Wahai Abu Sayyid, saya ini sudah bosan mendengar perkataan orang-orang tentang saya. Saya ingin bunuh diri, kadang-kadang orang menuduh saya apa macam-macam. Mereka bilang saya dajjal, padahal saya bukan dajjal. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwasanya dajjal itu tidak bisa masuk kota Madinah? Saya tinggal di kota Madinah. Kan disebut dalam hadis dajjal tidak bisa masuk kota Madinah. Ia ya enggak. Saya tinggal di kota Madinah. Sementara dajjal sekarang saya lagi naik haji sama kamu atau sama Umrah lagi lagi umro. Gimana saya ini dajjal? Pokoknya dia bantah. Saya juga punya anak. Pokoknya dia bantah semua tuduhan-tuduhan bawah, membuktikan bahawa dia bukan dajjal. Kata Abu Said waktu mendengar perkataan itu, "Tenanglah hati Abu Said al-Khudri, berarti dia bukan dajjal." Terus Abu Said lupa ada pertanyaan Abu Said al-Khudri mengatakan kalau apa namanya? Kalau seandainya aku menjadi dia bagaimana? Kata Abu Said al-Khudri kata dia, "Enggak jadi masalah kalau saya dajjal." Ini <laughs> bikin Abu Said al-Khudri berubah pikiran. Tadinya dia sudah apa? Sudah Husnudhan waktu dia tanya Gimana kalau kok ini Dajjal, dia ya, tidak jadi masalah Tidak jadi masalah kalau saya ini Dajjal Maka dia pun, wah ini pahaya orang ini Dan dia bilang apa, saya tahu di mana dia, saya tahu di mana tempatnya Ini semakin parah Jadi Abu Sayyid al semakin ragu Dari sini, banyak orang mengatakan Ibnu Sayyid adalah Dajjal, sudah ada Sejak zaman Nabi SAW Hanya saja waktu dia tinggal di kota Madinah Dia bisa pergi ke Mekah, itu dia Masih proses menjadi Dajjal belum jadi Dajjal oleh, oleh, Karnanya di akhir hayatnya Matanya mulai buta sebelah Matanya mulai sakit apa? Sebelahnya Mereka ini mau proses menjadi apa? Dajjal Sebagian orang mengatakan Ibnu Sayyid bukan Dajjal Buktinya hadis Tamim Ad-Dari Kisah Tamim Ad-Dari Yang dia kemudian berlabuh di lautan Kemudian ter, terdampar di sebuah pulau Di situ dia menemukan Dajjal sedang terikat Demikian bahwasannya Dajjal Tidak hidup di kota Madinah tapi Dajjal sedang, sedang terikat di pulau tersebut Ini yang membantah bahwasannya Dajjal Ibnu Sayyid bukanlah Dajjal Tapi dia seorang, seorang dukun Apalagi disebutkan dalam sejarah Ibnu Sayyid punya anak Anaknya itu orang soleh perawi Anaknya siapa? <laughs> Ibnu Sayyid Dajjal punya anak orang soleh bagaimana? Tapi intinya hilaf diantara para sahabat Tentang masalah Ibnu Sayyid Dajjal atau bukan Sebagian ulama' kalau tidak salah Abid Ibn Hajar menjamakkan. Dia mengatakan bahwasannya yang ada di pulau itu korinnya Dajjal Korinnya apa? Dajjal dan Ibnu Sayyad adalah apa? Dajjal. Suatu saat akan bergabung. Breng jadi jawaban. <laughs> inilah apa namanya? Uh, pendapat ulama tentang masalah Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan? Allah alam biswab dia Dajjal atau bukan? Dan terlebih lagi dia hilang dalam kasus uh, apa namanya? Kasus suatu kasus di kota Madinah terjadi peperangan, dia hilang, tidak tahu ke mana dia. Sehingga orang mengatakan inilah Dajjal Ibnu Sayyad. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, intinya Dajjal akan muncul Di akhir zaman, dan kemudian Dia berusaha masuk kota Madinah, dia tidak bisa masuk Akhirnya dia bermarkas di daerah Sekitar kota Kota Madinah Sampai ada seorang pemuda keluar Bertemu dengan Dajjal yang mengatakan Engkau adalah Dajjal sebagaimana dikabarkan Oleh Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Dajjal pun Membelah orang tersebut Kemudian menyambungkannya kembali Dibelah, dibunuh, kemudian dihidupkan kembali. Sekarang ku percaya saya Tuhan, kata orang pemuda tadi, saya semakin yakin kau sudah jahil. Karena tidak ada yang bisa bikin gini kecuali apa? Dajjal. Kalau dia membunuh lagi tidak bisa, bunuh lagi tidak, tidak bisa. Dan disebutkan bahwasanya Dajjal diikuti oleh Sabuona Alfan, minyak Yehudi Asbahan. Ada tujuh ribu orang Yahudi yang akan mengikuti Dajjal yang keluar dari Asbahan. Dan Asbahan adalah di Iran. Dan sekarang daerah situ sudah ada sekitar populasi 30.000 orang Yahudi. Termasuk populasi besar orang Yahudi di luar Israel adalah di Iran. Ya, ada sekitar 30.000. Dan dalam hadis disebutkan ada 70.000 orang Yahudi yang akan mengikuti apa? Dajjal. Tatkala semua orang ketakutan dengan Dajjal dan dia akan kata Rasulullah sallallahu "Laisa uh, laisa ardun illa sayatuhad dajjal." Tidak ada satu tempat pun kecuali akan diinjak oleh dajjal. Ila Makkah tawal Madinah, kecuali Mecca dan dan kota Madinah. Seluruh tempat dia akan singgahi, termasuk Bantul mungkin atau Jami'ul Rahmanullah. Makanya semua tempat dia singgahi. Sampai saya pernah satu mengatakan Ma Isra'u bil A'raf. Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan dia di permukaan bumi? Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam ka ghoithin istadbarathu seperti ayat yang ditiupkan oleh angin. Jadi cepat sekali apa namanya? Bergeraknya dajjal super sakti fiber sah. Sehingga dalam waktu 40 hari yang sehari seperti tahun, sehari seperti sebulan dan sehari seperti seminggu dan sisanya seperti hari yang lain, dia bisa berputar-putar mengelilingi apa? Bumi, mengadakan kunjungan, ya, mengadakan kampanye. Kampanye sebagai Tuhan dan mengerikan dajal ini. Oleh karenanya kita diminta untuk berlindung dari fitnah dajal dan sangat menggoncangkan iman seseorang. Saya katakan tadi Para dukun-dukun junior saja baru punya ilmu sedikit Baru bisa terbang dua meter orang sudah beriman Bagaimana Dajjal yang tiba-tiba pergi ke sana Tiba-tiba muncul di sana Tiba-tiba menurunkan hujan Dan luar biasa berbagai macam keberkahan yang muncul Setelah itu Dajjal datang kepada suatu kaum Disebut dalam hadis Hewan-hewan uh, mereka, mereka Seperti onta, kambing dan sapi Pergi dalam keadaan lapar, dalam keadaan kurus Begitu balik ke Pemilik rumah-rumah tersebut Dalam keadaan gemuk Susunya semakin banyak Dajjal, Dajjal datang membawa keberkahan Sehingga banyak orang beriman kepada Dajjal, akan tetapi Orang-orang mu'min tahu bahwasanya Dajjal adalah orang kafir Sehingga tertulis dibaca di Keningnya, kafar Kemudian Dajjal itu muncul Di zaman Imam Mahdi, setelah itu Turulah Nabi Isa AS Turulah Nabi Isa AS Dan dalil tentang turunnya Nabi Isa AS Dalam Al-Quran dan juga dalam Hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam dan Nabi Isa inilah yang akhirnya membunuh Dajjal di Babilut. Ya Nabi Isa AS Begitu dia turun Dia berhukum dengan hukum Islam Ya, Dia membunuh babi babi Dia menghancurkan salib-salib Dan dia sholat di belakang Imam Mahdi Dan ini di antara bukti keutama Umat Muhammad Ternyata Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi Kemudian Nabi Isa pun mengejar Dajjal Dajjal pun lari ke arah Palestin. Dikejar oleh Nabi Isa Setiap Dajjal melihat Nabi Isa Maka tubuhnya meleleh Tubuhnya apa? Melenek. Seandainya Nabi Isa tidak membunuhnya Dajjal akan habis meleleh Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa Sehingga Nabi Isa memegang herbahnya Memegang tombaknya, tombaknya itulah yang bunuh apa? Dajjal, maka setelah kalau kepada Dajjal, maka Dajjal pun tewas Dajjal pun tewas Setelah itu Nabi Isa hidup Sebenarnya oleh para ulama Sebagaimana umurnya yang tersisa Setelah umur 40 tahun Kalau enggak salah, dia tinggal 7 tahun setelah itu Kemudian beliau meninggal sebagaimana Yang lainnya dikubur sebagaimana yang lainnya, sebelum Nabi Isa meninggal Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj Antum lihat halaman 51 ya. Allah mengatakan hatta idha putihat Ya'juj wa Ma'juj, fahum min kulli hadabin yang sirun, jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang luar biasa bengisnya dan sudah muncul di zamannya Dhul Qarnayin mereka nanya Allah SWT mengatakan hatta idha balag abayna saddaini Wajah min duniamu kauman, la yakadun yafkahun kaula. Kaulu ya dzal inna yajujja wa makujuja mubsiduna fil arq. Fhalna jaalulak harjan ala antaj ala bayinana wa bayinahum. Sada. Maukah aku kami berikan kau imbalan agar kau membuat bendungan atau halangan yang menghalang kami dengan yajuj. Jadi yajuj sedang menuju mereka. Maka dzal Qarnain dengan waktu yang cepat membuat bendungan. Ya, maka dia pun logam diatur sampai akhirnya muncullah logam yang menghalangi dua gunung tersebut sehingga uh, Yajuj dan Majuj tidak bisa melewati uh, bendungan tersebut. Wa mashtau wa wa mashtau lahu nakoba. Mereka tidak mampu untuk manjat bendungan tersebut dan mereka tidak mampu untuk mengobori apa namanya bendungan tersebut. Seakan-akan mereka terjebak. Kata Allah kata Allah dalam Al-Qur'an fa iza jaa rabbi ja'alahu dakkah wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya nanti hingga sampai saatnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan keluar. Banyak orang yang mengingkari adanya yang Yajuj dan Majuj, bahkan sebagian ulama besar ya mengatakan Yajuj dan Majuj adalah orang-orang Cina ya. Itu adalah kinayah majaz. Dia ada yang mengatakan orang Cina, ada yang mengatakan orang Mongol. Lihatlah bagaimana orang Cina tersebar di mana-mana. Mereka itulah yajuj dan majuj yang membu membuat kerusakan di atas muka bumi ini <tripe> Tapi ini tidak benar Orang Cina banyak muslimnya Orang Cina tahu berapa jumlah muslimnya? Jumlah muslimnya sekitar 200 juta orang Cuma penduduk mereka entah berapa miliar Satu miliar lebih Makanya mereka kelihatannya orang Cina itu minoritas Padahal tidak Memang minoritas Tapi minoritasnya itu jumlahnya banyak Sekitar berapa? 200 jutaan Sama dengan orang Islam Mereka kalau jawab mereka banyak. Kalau bilang orang Cina aja ya Yajuj dan Majuj, ma orang Cina muslim protes. Memang kita Yajuj ya dan Majuj ma mentang-mentang sama-sama sipit. Balikkan <laughs> nanya ini tidak benar ya bahwasanya orang-orang Cina adalah Yajuj ya dan Majuj. Ma Jadi mengatakan dulu kaum Tatar tatkala keluar di zaman Syekhul Islam Temiyek kemudian membasmi apa? Membasmi Baghdad dan macam-macam yang dikatakan itu sebagai Yajuj ya dan Majuj. Ma yang benar bahwa sin Yajuj dan Majuj ma adalah suatu kaum yang akan muncul di akhir zaman di zamannya Nabi Isa alaihissalam dengan jumlah yang sangat banyak Bayangkan, sejak zaman Dulkarnay Berapa ribu tahun yang lalu, mereka beranak Binam, sampai sekarang Jumlah mereka, mereka terdesak dalam satu tempat Entah di mana. seorang orang mengatakan Kita tidak pernah ketemu dengan Ya'jud ya dan Ma'jud Ma Ini menunjukkan Ya'jud ya dan Ma'jud Ma tidak ada Kita tidak pernah menemukan bendungan Atau apa tembok yang terbuat dari, lembaga, apa, dari Logam tersebut Yang dibuat oleh Dulkarnay Kita bilang, bisa saja Bisa sahi. jadi Allah subhanahu wa ta'ala menutup mata-mata manusia Ya sehingga tidak ada yang tahu di mana posisi Ya'juj dan Ma'juj. Namun pada harinya ya disebutkan setiap mereka gali, mereka lobangi lubang tersebut tertutup lagi. Mereka bilang besok kita tunjolan, besok kita kerjain lagi. Mereka datang besok mau ngelubangin, tertutup lagi. Ulangi lagi lubangnya, terdibor. Kemudian hari berikutnya, besok paginya sudah tertutup lagi. Allah tutup lagi. Kemudian mereka Bolong lagi, bolongin lagi, sehingga baru terbuka sedikit. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa'ilun lil Arab min sharin kodi ketarab. Celaka bagi orang-orang Arab karena keburukan yang semakin mendekat. Kenapa dibuka lah? Rod ma'ajjud, ya wa'ajjud ma telah terbuka. Apa namanya bendungan ma'ajjud ya dan ma'ajjud itu seukuran apa dirham? Sudah sedikit terbuka. Disibukkan dalam hadis. Sekarang pada hari terakhir. Mereka sedang menggali lubang itu, tiba-tiba pemimpinnya Mengatakan Sudah kita lanjutkan saja besok, insya Allah Dia bilang apa? Insya Allah Sejak dia bilang insya Allah Maka besok Allah tidak menutup lagi Maka pada saat itu Dibukalah, dibukalah, dibukalah dan Akhirnya mereka bisa apa? Mereka bisa keluar Antum, Bayangkan bagaimana orang Ditutup dalam suatu Tempat, ya, tak kala keluar Bingas, keringas, tak keluar apa? Beringas. Seperti kucing misalnya ditutup dalam apa tempat selama setahun begitu keluar beringas ya. Siapa yang pernah begitu kita tak tahu. Yang jelas kira-kira seperti itulah begitu mereka keluar kata Allah Subhanahu Wa Taala wahum mingkul di hadabin yang Mereka dari segala tempat yang tinggi turun dengan begitu cepatnya. Nah, inilah waqtar balwaqul hab dan Allah mengatakan dan tibalah semakin dekat janji yang benar yaitu janji hari kiamat. Surat ini, ayat ini menjelaskan bahawasanya keluarnya Ya'jud ya dan Ma'jud Ma dekat dengan munculnya hari hari kiamat. Maka, setelah itu Allah memerintahkan Nabi Isa AS untuk pergi bersama hamba-hambanya. Karena Nabi SAW, Allah mengatakan tidak ada kemampuan bagi kalian untuk mengalahkan Ya'jud ya dan Ma'jud. Ma Bayangkan mereka melewati suatu danau. Yang bagian depan lewat danau tersebut, belakangnya sudah tidak ada air. Atas yang bagian belakang, dahulu di disini ada airnya Kemana airnya? Diminum sama bagian depan Jadi danau itu habis karena saking banyak jumlahnya Habis airnya Lewat danau lain, habis airnya Jumlah mereka banyak sekali Dan mereka membunuh, membantai seluruh orang-orang di atas Ketua bumi Setelah mereka sudah membunuh Dan terkira itu, Nabi Isa AS Membawa lari eh, Anak buahnya ke suatu tempat Bersembunyi dari dia ya, maju dan maju, dan mereka menyangka bosnya mereka telah membunuh seluruh penduduk bumi. Tatkala itu mereka pun salah dari mereka atau mereka pun memanahkan anak panah mereka ke langit. Mereka mengatakan kita telah selesai dari penghuni bumi, But tinggal penghuni langit. Maka mereka pun manahkan anak panah mereka ke arah langit dan Allah jatuhkan anak panah tersebut berlumuran darah sebagai fitnah bagi mereka dan mereka semakin sombong. Kita telah berhasil membunuh penghuni langit. Tatkala mereka di puncak-puncak sombongnya, maka Allah kirim ulat-ulat membunuh mereka. Dimakanlah oleh mereka oleh ulat. dan ini diantara makar Allah Subhanahuwataala kepada mereka, ya. di mana Allah basmi mereka tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan dan dibunuh oleh suatu yang hina, ulat. Apa? Matinya tidak keren, tidak berkelahi lawan siapa-siapa, tapi apa? Ulat terus tewas. Ini orang sombong mati dengan ulat sudah cukup. Setelah itu. Mayat-mayat mereka berlumuran darah dan mengeluarkan bau yang busuk. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan bumi dari mayat mereka yang busuk. Maka Allah mengirim burung-burung mengambil mayat-mayat mereka. Kemudian pergi entah entah kemana. Selepas Nabi Isa hidup dengan biasanya, kemudian Nabi Isa Alaihissalam meninggal meninggal dunia. Kemudian setelah itu uh, timbullah di antaranya gempa. Ya. Kemudian di antaranya terbitnya matahari dari apa? dari barat ke timur. Setelah terbitnya matahari dari barat ke timur maka Qur'uj Jubbah di halaman 57 kata Allah Subhanahu wa taala, <tik> "Wa waqa'al qaulu alaihim akhrajna lahum dabbatam minal ardhi tukallimuhum annan-nasa kanu biayatina la Jadi ada hewan yang berbicara yang mengatakan kepada manusia sungguhnya orang-orang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Dabah ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Apakah hewan ini? Ada yang mengatakan dabbah ini adalah ontah. Ontah keturunannya, ontahnya Nabi Soleh. Terlalu jauh. Ya. Ada yang mengalami bentuknya begini, bentuknya begini. Intinya tidak ada dalil yang sahih tentang sifat-sifat dabbah ini. Jelas dia hewan yang bisa berbicara. Dan ini keluarnya setelah matahari terbenak, ter terbit dari barat menuju menuju timur. Para hadirin hadirat yang subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang Al-Faslur Rabi' Al-Ba'tsu, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Halaman 65, halaman eh, 60. Halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Al-Faslur Rabi' Al-Ba'tsu. Wal ba'sulughatan al man fil qubur wal ba'su lil mauta wa minhu ta'ala summa ba'snakum mim ba'di mautikum ai mauta nasruhum li yaumil hari kebangkitan maksudnya membangkitkan mayat-mayat dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka fa idza sha'a allahu i'adatul ibadi wa ihya'ahum amara bi nafsi amara bi nafsi fis-sur fa ta'uddu al-arwah ala al-ajsad wa yaqoomu an-nasu li rabbil alamin al-mabhas al-awwal adillatul ba's adillahun min al-quran kathiratun jiddan qala ta'ala wa nufikha fis-sur ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وقال تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون فذكر الله و وقد اكثر الله في كتابه من ضرب الامثال للباث والنشور باحياء الارض باحياء الارض بالنبات بعد انزال sering memberi perumpamaan tentang kebangkitan hari kebangkitan seperti air yang turun terhadap bumi yang mati kemudian ditubuhkan apa? tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah. Kadzalikal khuruj, kadzalika tukhrajun, kadzalikan nujur. Demikianlah kalian dibangkitkan, demikianlah kalian dikeluarkan. Demikianlah hari hari uh, hari kiamat. Allah memisalkan seperti air hujan yang turun di bumi kemudian menumbuhkan apa? Itu tumbuhan yang tadinya tidak ada kemudian tumbuhan tersebut tumbuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dia yang mengutus riah sebagai pembawa rahmat-Nya. yang telah mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya hujan. Hatta izaa atalat sahaban fi qolal wa li baladil angin tersebut sudah membawa awan yang hitam, maka kami pun menumpahkan air tersebut ke tanah yang mati atau kami bawa dia ke tanah yang mati fa anzalna maka kami turunkan dengan awan tersebut air hujan, fa akhrajna bihi minkulli tamarat dengan hujan tersebut kami keluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan demikianlah kami mengeluarkan orang-orang yang mati. Sebagaimana air hujan yang turun nanti hari kebangkitan pun demikian prosesnya. Bahwasanya seluruh anak Adam akan rusak seluruh tubuhnya dan juga tulang-tulangnya kecuali ajabul zam. Kecuali bagian dari tulang ekor yang kecil yang kemudian Allah akan turunkan air hujan ya, kapal ya air hujan, ya air gerimis. Yang dari arjen tersebut menumbuhkan dari situlah tarkib dari sisa tulang tersebut disusunlah kembali manusia. Sebagaimana biji yang menumbuhkan apa? Tumbuhan. Sebagaimana biji yang menumbuhkan tumbuhan. Karena proses proses ee, hari kebangkitan pun demikian. Contohnya lagi Allahuladzi arsalriyaha dan seterusnya Allah mengatakan di akhirnya kdzalik an nushur kdzalik an nushrul mauta ya e, kdzalik nukhrijul nushrul mauta demikianlah kami mengeluarkan orang-orang mati uh, Al-Mabhasu Tsani Al-Mabhasu Tsani Al-Mabhasu al Tsani kaifiyatul Yu'idullahu al-ibada anfusahum walakinnahum yukhlaquna khalqan mukhtalifan shay'an shay'an ma amma kanu alayhi fil hayatid dunya wa min dhalika la yam wa min dhalika la yam la yamutun mahma asabahumul bala wa min dhalika ibsarul ibadi ma lam yakunu yubsirun fa innahum yubsiruna fidhalikal yawm al malaikata wal jinna wa Allahu bihi alim jadi sekarang bagaimana cara hari kebangkitan bagaimana Allah membangkitkan mayat-mayat jadi Allah subhanahu wa ta'ala mayat-mayat itulah yang Allah bangkitkan. Bukan mayat yang lain. Namun Allah menciptakan mereka. Orang-orang yang dibangkitkan dengan sedikit perubahan. Jadi yang dibangkitkan tubuh-tubuh kita. jasad-jasad kita dikembalikan lagi. Namun dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan. Oleh karenanya orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Diberi kemampuan misalnya tidak bakalan mati. Yang masuk neraka mau digergaji, mau dibakar tidak mati-mati. Ini hebat berarti kan. Berarti dimodifikasi tubuhnya. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bayangkan di bawah terik matahari pada di padang mahsyar, orang tidak mati-mati keringat bersucuran seperti ada sungai keringat ya, karena ada keringat yang sampai di betis ada sampai di pinggang ya, banyak keringat di atas di atas padang mahsyar, namun tidak ada yang mati-mati. Kemudian juga Allah memberikan kemampuan, setelah di dunia mereka tidak bisa melihat malaikat tidak bisa melihat jin maka di akhirat kelak mereka mampu untuk melihat malaikat dan mampu untuk melihat melihat jin. Oleh karenanya uh, demikian juga disebutkan Anas disebutkan bahwasanya ahlul jannah la yabsuqun wa la yatajawwaatul wa la yabulun bahwasanya penghuni surga pun demikian. Kondisi mereka dimodifikasi oleh Allah Subhanahu sehingga mereka tidak buang air, mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Di antaranya ada ahlul jannah ala surati abi adam bahwasanya penghuni surga dibangkitkan sebagaimana tubuhnya seperti Nabi Adam alaihi salam. Tulu ahadihim situn ziraan. Tingginya 60 hasta. Jadi orang kalau masuk surga tidak pendek-pendek seperti ini ya. Berarti andum-andum ini. <tuluh ahadihim situna zira> an> Karena dalam hadis disebutkan pertama kali Allah ciptakan manusia 60 hasta, sekitar 30 meter. Qalam yadzil khalqu yanqusata al-an. Kemudian kata Nabi sallallahu kemudian manusia menyusut sedikit demi sedikit sampai sekarang ya eh, sampai sekarang ini terus menyusut, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil sampai sekarang. Akhirnya di antara kita ada yang pendek dan ada yang ya, ya, yang yang pendek. Ada teman polisi, ya dia di apa namanya polisi oh, di, di ditanya sama Pak Polisi, kamu tinggimu berapa? Siap, satu enam puluh sekian. Bodoh kamu, tinggi itu 170 ke atas Di bawah 170 tu pendek Siap pendek saya 160 Ponyetanya <laughs> siap terus <laughs> Artinya tidak ada manusia yang tinggi Sekarang 30 meter tidak ada Itu cuma Nabi Adam AS Setelah itu manusia semakin mengecil Ada yang tinggi ya, waktu itu biasanya, Ya 2 meter paling tinggi Atau ada yang kelainan tinggi tinggi sekali Namun badannya tidak simetris ya Mungkin kebesaran kakinya apanya, Ya intinya Ya eh, Berbeda tatkala hari kiamat kelak, maka seluruh penghuni bumi tingginya seperti Nabi Adam alaihi salam. 30 apa? 30 meter, sekitar 30 meter. Ini menunjukkan manusia dibangkitkan dengan jasad mereka yang dulu di bumi, namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Dalilnya akan hal ini, coba kata syara. Ummu Wa qad ila hadzal istilafi qawlihi ala an nubaddila amsalakum wa fi ma la ta'lamun wa laqad ula falaula tadhakkarun Ini kata Allah wa fi ma la dan kami akan bagikan kalian dengan apa yang kalian tidak ketahui wa laqad alimtum ula dan kalian telah mengetahui bagaimana penciptaan yang pertama Jadi Allah membedakan antara penciptaan berikutnya Hari kebangkitan dengan penciptaan yang pertama. Adapun penciptaan pertama, kata Allah, wallahu qad alim tu munsi'atul ula. Kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Adapun nunshi'akum fi ma la kami akan membangkitkan kalian dengan apa yang kalian tidak ketahui. Ini menunjukkan ada perbedaan antara eh, kebangkitan yang ke, hari kebangkitan dengan hari penciptaan yang pertama. Taa zihil ayatu tadullu ala anna nas'ata tsaniyata <tuh> laysat ka nas'atil ula. Qal al Hasanu, Qal al Fadli al Bajali, Aiy, ahluhu kum, للبعسي بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف سيئته، وذلك أنكم ألمتم نص الأولا كيف كانت في بطن الأممات وليس لأخرى كذلك. Ah Ikhwan fil Cuba kembali ke halaman 62, halaman sebelumnya. Dia di kaki. Saya katakan itu, waladilatu ala anajasa adalah di Pinas ati tania, huwa nabsul jasadil ladikana fit dunia. Bahawasannya jasad yang dibagikan oleh Allah dialah jasad yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Allah tidak membuat jasad yang baru tidak, tetapi bahan kebangkitan tersebut dari jasad kita yang ada di atas muka bumi ini Allah kembalikan dan Allah modifikasi. Paham? Jadi jasadnya sama dengan jasad di bumi, jasad kita sekarang ini Allah kembalikan menjadi manusia, namun Allah modifikasi dengan Sesuai penghuni bumi, penghuni surga seperti ini Penghuni neraka seperti ini Kali-kali kan disebutkan bagaimana penghuni neraka Giginya, gigi penghuni neraka Sebesar Jabal Uhud Berarti badannya besar Neraka sangat luas Neraka sangat luas Sambil disebutkan matahari dan bulan Dimasukkan dalam neraka Jahannam Penghuni Penghuni neraka Jahannam Badannya dibuat besar, kalau giginya seperti Jabal Uhud Bagaimana matanya? Besar Kata para ulama, apa hikmah yang mereka diperbesar tubuhnya Seperti Jabal Uhud, supaya api Bisa benar-benar masuk ke dalam sel-sel mereka Dengan pembakaran yang sempurna Oleh karena Allah mengatakan alal Yaitu api yang masuk Dalam jantung-jantung mereka Mereka dalam keadaan hidup, namun Jantung mereka terbakar, bukan cuma Bagian luar yang terbakar, jadi pembakarannya bersamaan Luar terbakar, dalam juga terbakar, semua sel-sel juga apa Terbakar, jadi api luar dalam Inilah fiksahan terhadap penghuni telah kajian daripada pun dalil bahwasannya jasad kita inilah akan dibangkitkan dalilnya ayat hadis yang pertama firman Allah subhanahu wa taala al yawmanakhtimu ala abwaheem dalam surat yasin watak watak limun aidihim watasharu arjuluhum bimakanu yatsibun pada hari ini kami akan tutup mulut mulut mereka dan tangan tangan mereka akan berbicara dengan kami dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bimakano yaksimun. Jadi yang menjadi saksi kaki-kaki mereka apa yang telah mereka perbuat? Kaki-kaki itulah yang akan dibangkitkan dan menjadi saksi. Jadi yang dijadikan apa tangan akan berbicara ya enggak? Tangan yang mana yang dulu di dunia bermaksiat? Kaki yang mana kaki yang dulu bermaksiat di dunia dialah akan menjadi saksi. Jadi jadilah bos yang dibangkitkan adalah jasad kita di dunia, namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lagi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, bahwa kaluli juru dihimlimasyahitum aleyna. Mereka protes terhadap kulit-kulit mereka. Mereka mengatakan wahai kulit-kulit, kenapa kalian menjadi saksi atas kemaksiatan yang kami lakukan? Kalu <tuh> antakana Allahu ledi antakakul l-shayi, wahhu kala kum awalamaratin wa ilahi turjaun. Sungguhnya Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Jadi kulit-kulit yang dahulu kita bermaksiat, ada kulit-kulit kita dia akan menjadi saksi. Oleh karena para hadirin dimanapun kita berada, tak kita bersendirian. Maka banyak yang akan menjadi saksi Atas apa yang kita lakukan Kaki kita menjadi saksi Tangan-tangan kita menjadi saksi Kulit-kulit kita menjadi saksi Bumi kita menjadi saksi Bumi yang kita pijak ini Akan berbicara pada hari kiamat Tentang apa yang terjadi di atasnya, Baik amalan soleh maupun Maksiat <tuhadzitu akhbaroha> Maka pada hari itu Bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya Oleh kerana Barang siapa yang mau bermaksiat Tanpa ada saksi, maka jangan dia bermaksiat di atas muka bumi. Barang siapa yang bermaksiat tanpa ada saksi, maka potonglah kakinya supaya kakinya tidak menjadi saksi. Potonglah tangannya supaya tangannya tidak saksi, cabut kulitnya biar tidak menjadi saksi tidak ada saksinya. Ke manapun kita bermaksiat, saksi akan datang banyak mempersaksikan apa yang telah kita lakukan. bukan cuma tangan, bukan cuma kaki, kulit pun berbicara, bumi pun berbicara. Intinya kulit-kulit yang dulu bermaksiat menjadi saksi waktu bermaksiat di atas muka bumi. Yang ketiga, contohnya lagi tentang perkataan Nabi Ibrahim, "Rabbi arini kaifatu al Nabi Ibrahim berkata wahai Allah, tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Itu bagaimana yang mati kau hidupkan kembali. Qala awalam tu'min? Kata Nabi Ibrahim, "Apakah kau tidak beriman?" Qala bala wa laqil yatma inna Aku beriman bahkan akan tapi agar lebih tenang hatiku. Maka Allah merintahkan mengambil arbaata arbaata minat tairi fasurhunna ilaika, ثم ja'al 'ala kulli jabalin min huna juz'a, ثم du'una ya'tina kasaya wa alam anallahu 'azizun hakim. Jadi Nabi Ibrahim disuruh ambil empat ekor burung, dipotong-potong burung tersebut dan diletakkan di empat gunung yang berbeda-beda. Kemudian panggil, tatkala panggil maka burung-burung tersebut datang. Inilah cara saya membangkitkan kematian kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung-burung tersebut dibangkitkan dari Jasad yang dipotong yang dicincang oleh Nabi Ibrahim Paham? Jadi kebangkitan Diambil dari jasad kita yang ada Sebagaimana hadis yang masyur yang Tentang seorang yang akan meninggal dunia Kemudian dia mengatakan kepada Anak-anaknya Kalau saya mati, maka bakarlah jasadku Kemudian taburkanlah jasadku Di lautan dan di angin Karena kalau Allah mampu membangkitkan saya Allah akan azab saya dengan azab yang pedih Maka ketika dia mati dibakar oleh anak-anaknya kemudian debunya dilemparkan ke angin, bertebaran oleh debu tersebut kemudian dilemparkan ke lautan. Ternyata di hari kiamat Allah mengatakan, "Ya ardu ijmai ma fi kimu wa bumi, kumpulkanlah jasad orang tersebut." Maka semua yang sudah jadi debu, Allah bisa rubah proses kimianya kembali lagi. Paham? Semua yang sudah mungkin berubah jadi unsur yang lain karena dibakar dan macam-macamnya, Allah bisa kembalikan. Itu mudah bagi Allah, kun fayakun. Semuanya mudah, tidak ada yang mustahil. Mau Sudah dimakan sama hewan lain Allah mengembalikan semuanya mudah bagi Allah subhanahu Wa ta'ala tiba-tiba muncullah orang tersebut Ya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi proses kebangkitan Adalah dengan bangkitkan jasad kita Yang ada di atas muka bumi ini Yang mungkin sudah menjadi tanah Yang mungkin sudah menjadi unsur yang lain Allah kembalikan namun Allah modifikasi Baik Baik uh Saya sebutkan ada tiga pendapat tentang bagaimana cara, bagaimana cara hari kebangkitan. Dia halaman 64 saya tulis di situ sebuah hadis. Ya. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, mataran kAnhu ka tal al zal fatan butminhu ajsadun nas jadi caranya dibangkitkan adalah setiap anak adam seluruh anggota tubuhnya punah atau berubah atau hilang berubah menjadi tanah kecuali ajabudzam itu di bagian tulang kecil di bagian belakang tubuh yang tidak akan sirna tidak akan berubah menjadi zat yang lain tatkala terkena air hujan maka dari situlah tumbuh lagi tumbuh menjadi tumbuh yang baru Allah mengembalikan jasad-jasad yang telah yang telah berubah menjadi unsur-unsur lain dikembalikan ditasak dipasang ditarkib disusun melalui awal mulanya dari ekor tulang ekor tersebut sampai akhirnya orang menjadi uh, manusia. Antum di halaman 65. Jadi ada tiga pendapat tentang masalah cara kebangkitan. Pendapat yang pertama mengatakan al-jasadus tsani bahwasanya tubuh yang kedua tatkala kebangkitan Mubayyinunil awal min kulli wajhin berbeza sama sekali dengan tubuh di bumi tidak ada hubungannya takkan akan Allah menciptakan jasad yang baru tanpa ada hubungan dengan jasad yang lama ini pendapat pertama pendapat yang kedua ananas atasannya kalullah min kulli wajhin pendapat yang mengatakan jasad yang dibagi tuh hari kiamat persis sama dengan jasad yang ada di dunia tidak ada bedanya sa ukuran ukurannya sa wajah wajahnya sama persis tidak ada bedanya. Namun pendapat yang benar adalah tadi dimodifikasi Dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana penghuni surga Akan dirubah seperti dalam hadis Sebutkan para penghuni surga masuk surga Wajah mereka seperti rembulan Tampan-tampan Tidak ada yang seperti antum-antum ini ya. Wajahnya tampan-tampan ya Dirubah oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Bersinar, cahaya seperti rembulan Akan tapi tetap seorang bisa membedakan Satu dengan yang lainnya Meskipun telah dirubah oleh Allah Akan tapi ada keistimewaan spesial yang ada di masing-masing wajah. Saya masih bisa mengenal, oh ini Mas Fulan, oh ini Mas Guntur, <guluh> ini Mas Roni misalnya. Oh ini ustaz siapa ini ustaz siapa? Tidak akan bingung sehingga istri tidak salah pilih, akan tahu persis. <guluh> Meskipun sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seperti Syekhul Islam Zainiyah kemudian nukil juga oleh al-Ibnu Abi Isa al-Hanafi. Sebagaimana anak kecil Anak kecil, setelah dia masih kecil Kita kenal wajah dia, kemudian setelah dia berumur 20 tahun, mulai keluar jenggotnya Mulai keluar kumisnya, mulai agak gemuk Kita masih ingat, kamu dulu yang kecil itu ya Ada perubahan gak sama wajahnya? Ada, semakin melebar Semakin memanjang ya, Semakin mekar ya. Tetapi orang masih tahu Oh ini, kamu yang dulu masih kecil Sama seperti orang Tumbuh jenggotnya sudah lain mukanya Seperti sebelum Tumbuh janggut, tapi orang bisa berubah, bisa menerka. Oh, kamu yang dulu ya, masya Allah, sekarang sudah berubah. Ya. Demikianlah penghuni surga. Tetap wajah mereka dibuat tampan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi mereka seperti Nabi Adam alaihissalam, akhlak mereka seluruhnya mulia, maka tetap masih bisa terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya para ulama menyatakan bahwasanya para wanita yang masuk di surga, mereka lebih mulia, lebih amfud daripada bidadari yang ada di surga. Yang keafzolan ini menunjukkan mereka akan lebih cantik, ya, dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka diberi beban oleh Allah di dunia dengan beribadah, dengan solat, harus taat kepada suami, masakan buat suami, ngurus anak-anak. Ini beban yang berat. Tatkala mereka dimasukkan dalam surga, maka mereka lebih afzol daripada bidadari, maka mereka menjadi ratu bidadari. Kenapa? Karena kemarin saya ditanya sama seorang uh, ikhwan atau ahwat, tanya Ustaz. Kalau saya sudah tidak mau lagi sama istri saya nanti ketemu lagi di surga gimana? Enggak <laughs> mau sama kamu yang lain aja. <laughs> Kita bilang orang sudah mau surga, tidak begitu mukanya akan dirubah. Pertama dari mana kamu tahu kamu tidak suka? Sekarang kamu boleh tidak suka ya kan? Nanti. Sekarang kan dia harus sama suaminya Sekarang suami istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Ya, berarti kan suami terakhirnya ini dalam hadis kan disebutkan seorang wanita di surga bersama suami terakhirnya. Eh, tidak oleh karena sebagian sahabiat tidak mau menikah lagi. Kalau tidak salah istrinya Abu Darda kalau enggak salah tatkala dilamar oleh seorang sahabat yang lain namun tidak mau. Saya mendengar Abu Darda menyatakan dalam hadis bahwasanya wanita bersama suaminya yang terakhir. Maka dia tidak mau, ini wanita setia tidak mau menikah sama lelaki yang lain supaya bisa bersama suaminya di di surga. Ternyata kasusnya suaminya sudah tidak mau lagi sama dia, nggak mau ketemu dia di. surga ternyata setelah istrinya meninggal, suaminya kawin lagi. Aduh saya tidak mau lagi sama istri saya yang dulu. Ternyata ketemu di mana? Di surga. Bagaimana ini? Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sekarang boleh benci, Allah akan cabut kebencianmu. Allah mengatakan wanazza anamafisudurihimin ghil. Allah akan cabut seluruh kedengkian, kejengkelan dari hati-hati penghuni surga. Nggak ada kebencian di sana. Dan istrimu tidak seperti yang dulu. Akan dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alaman 67 Wa munkirul ba'fi Wa munkirul ba'fi Ala thalasati asnaf Wa munkirul ba'fi Alaman 67 Wa munkirul ba'fi Ala thalasati asnaf Awalan al malahidatu alladzina ankaru wujudal khaliqi fabithali yunkirunal ba'sa mim babi aula wa hum alfalasifatu ad-dahriyah at-taba'iyyah jadi pengingkar ba'ath jadi ada manusia-manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan yang pertama al-malahida orang-orang ateis mereka jelas mengingkari adanya hari kebangkitan sementara Allah saja Tuhan saja mereka ingkari apalagi hari kebangkitan Kemudian mereka adalah orang-orang falasifat dahriyah. Orang-orang ya, falasifat dahriyah yang mengatakan bahawasanya... Semuanya yang berjalan sebagaimana masa. Waktu saja yang menghancurkan kita. Ya. Tidak ada yang mengatur berjalan dengan sendirinya. Jadi orang-orang eh, ateis ini... Mereka itu tidak punya dalil. Mereka dalilnya selalu adalah Tuhan. Mereka adalah kebetulan. Tuhan mereka adalah apa? Kebetulan. Kalau kita bilang bagaimana? Apakah mungkin... Alam semesta ini berjalan dengan begitu indahnya, dengan aturan yang begitu indahnya. Kata mereka kebetulan, kebetulan demikian. Ini semua tidak, tidak benar. Contohnya mereka mengatakan proses terciptanya alam semesta ada dua planet yang sangat besar, satunya meledak, kemudian jadi planet-planet mengelilingi apa? Matahari. Kita bilang tayyib. Kalau kita ikuti perkataan kau bahwasanya demikian terjadi proses alam semesta yang bikin dua planet ini dari mana Teruslah benar satunya meledak satunya enggak, yang buat dua planet ini siapa terus kenapa satunya harus meledak satunya enggak kok bisa satunya meledak, ya kebetulan meledak <guluh> ini Tuhan mereka kebetulan selalu apa, kebetulan Contoh seperti mereka mengatakan bahwa alam semesta terbuat dari suatu proses, ada ada lautan, kemudian ada semacam amonia kemudian terkena petir atau apa jadilah seperti senyawa kemudian dia itulah di lautan jadi senyawa yang hidup lama-lama terjadi proses evolusi ada yang menjadi ikan hiu ada yang menjadi singa laut ada yang menjadi udang ada yang menjadi belut ya ada yang keluar jadi manusia ya. kita bilang kok bisa satunya jadi belut satunya jadi udang kebetulan Tuhan mereka kebetulan mereka tidak punya Tuhan kecuali apa kebetulan padahal ini sempat di antara mereka sempat ada yang buat perumpamaan seperti antum katanya membuat huruf-huruf banyak A B C D sampai Z antum bikin huruf banyak-banyak. Kalau -banyak. antum masuk dalam kotak, antum keluarin, antum buat tertok keluar tulisan. Seperti itulah alam semesta. Kita bilang itu berarti enggak, gimana kok bisa terjadi tiba-tiba kita keluarkan huruf ter kemudian terjadi tulisan sebuah kata. Jawabannya kebetulan. Jawabannya adalah kebetulan. Oleh karenanya, apapun teori yang mereka ajukan tentang adanya alam semesta, maka yang pertama kita katakan Materi dasar terjadi alam semesta Siapa yang bikin Paham? Entah mau mereka mengatakan teori Big Bang Atau teori tadi 20, 20 besar kemudian terpecah Atau teori apapun Kita bilang mana dasarnya Teori Big Bang plus, Pasti ada katanya dulu satu ada Suatu yang memiliki suhu yang panas kemudian berkembang Suhu yang panas ini dari mana ini barang ini Kok tiba-tiba muncul Dari mana ini Kok tiba-tiba muncul hewan-hewan manusia gajah Dengan begitu indahnya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga manusia ada yang cantik Ada yang biasa-biasa Ada yang begini-begini Dari mana semua itu Semuanya kebetulan Tidak mungkin mustahil Semuanya ada penciptanya Kalau mereka mengingkari adanya Allah Maka lebih utama mereka mengingkari adanya hari kiamat Yang kedua Model yang kedua adalah orang-orang yang mengaku adanya Allah, Tuhan, tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Contohnya orang-orang musyrik Quraisy. Sebagian besar mereka mengingkari hari kebangkitan. Za'amalladzina kafaru allayub'atsu kullun wa rabbul ladzi tunaqqatunna tsummal tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah bahwasanya mereka akan dibangkitkan kemudian dia akan dikabarkan terhadap mereka amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Yang ketiga, salisan alladzina yuminuna bilma'adi ala ghairil keifiyatillati jaaat bia sharoiu as samawiyyatu. Yang ketiga, orang-orang beriman dengan hari kebangkitan, namun cara kebangkitannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bilang iya bangkitkan, tapi maksudnya begini. Contohnya seperti ibnu Sina. Ibnu Sina mengingkari adanya kebangkitan jasad kerana dia cuma kebangkitan ruh. Ini merupakan kukuhuran ya. Merupakan kukuhuran Oleh karena disebut di diantara orang Dan ini diakui oleh orang-orang liberal Saya baca tulisan-tulisan mereka Seperti perkataan dari Ibnu Rush ya. Sebagian yang dinukil oleh Nur Khalid Majid Dalam kitabnya Sheikh Nur Khalid Majid Dalam kitabnya, uh, dalam kitabnya Fikih Lintas Agama Fikih Lintas apa? Agama Atau buku-buku yang lain Dia mengatakan bahawa Ayat-ayat dalam Al-Quran Ada ayat-ayat yang kutashabihat Dan ada ayat-ayat yang muhkam Kemudian ayat-ayat kutashabihat Seperti hari kiamat Ini tidak boleh dipahami secara zahir Tidak boleh dipahami secara zahir Tapi ada makna batinnya Ada makna batinnya Oleh karenanya Nabi SAW Tatkala menjelaskan Itu tidak boleh dipahami secara zahir Seperti hari kebangkitan manusia Dibangkitkan dari kuburan mereka tidak percaya diorang, tidak menurut mereka tidak masuk akal. Ingat kata mereka ini maksudnya ada tafsiran batinnya, itu dibangkitkan cuma ruhnya saja misalnya. Jadi kata mereka Nabi Nabi saw. Karena maslahat Nabi Muhammad saw. Menyampaikan ayat-ayat eh, dalam Al-Quran yang zahirnya itu tidak benar, zohirnya tidak benar. Kenapa kalau Nabi menyampaikan secara aslinya makna aslinya bukan makna majasnya? Maka orang-orang bodoh tidak akan paham. Jadi manusia ada dua. Ada rasih khuna fil ilmi sama orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh seperti kita ini maksudnya. Jadi kalau disampaikan kepada orang-orang bodoh tersebut. Makna yang hakiki mereka akan sesat. Oleh karena dibuatlah makna majazi yang bukan makna sebenarnya. Supaya mereka beriman. Maka digambarkanlah adanya hari kebangkitan. Digambarkanlah surga seperti ini. Neraka seperti ini. Pada hakikatnya tidak ada. Itu supaya mendorong orang ber, ber, ber, ber, berbuat baik. Supaya membuat orang berbuat apa? Baik. Ini kuburan yang sangat nyata, ya. Sehingga kata mereka sampai-sampai eh, para ahli filsafat tersebut dituduh sebagai ashabul takzir, iaitu yang menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan kedustaan dalam rangka untuk masalahat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal berbicara tentang masalah hari kiamat, hari menakutkan, di mana bumi terbelah dan macam-macamnya, langit terbelah, bintang berjatuhan, itu semua kedustaan supaya mendorong orang-orang bodoh seperti kita-kita ini orang-orang awam yang bukan resi punah ilmi supaya untuk semangat beramal saleh kalau tidak ditakut-takuti mereka nggak bakalan beramal saleh paham maksudnya nggak paham juga nggak apa-apa sekarang <tuh> saya sebutkan dari yang panjang ya eh uh, Kebaikan. Ratu Al-Munkiril Baas. Rdu Al-Munkiril Baasii. Waktu Zikr Allah Subhanahu Wataala Munkiril Baasii. Wrda Alayhim fil ayat al-kathirati. Minha Kaulahu Taala. Awalam Yarul Insanu. Awalam Yarul Insanu. Anna Halaknaahu min Nutufah. Faidahuah Faidahuah Husim Mubin. B Subhanahu Wa Taala. Ini Allah menyebutkan salah satu. Sifat orang kafir Quraisy yang menolak hari kebangkitan. Kata Allah, awalam yarol al insan. Tidakkah seorang manusia melihat? Anha kholaf merenungkan. Tidakkah seorang manusia merenungkan? Anha kholaf anahumin nutwa. Kami telah menciptakan dia dari air mani. Kaidahu khasimumubin. Setelah dia menjadi orang besar, dia pun Khosim, iaitu dia apa namanya melawan dia, menjadi musuh yang nyata, mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka Allah bantah. Fadzhar balam, misalan, wanasya, kaulkah kalaman yohil adama wahiyah romim. Di antara daripadanya, dia mengatakan man yohil adama wahiyah romim. Bagaimana mungkin manusia dibangkitkan sementara tulang-tulang sudah menjadi, menjadi sudah menjadi apa namanya berubah, sudah hancur lebur. Bagaimana Allah bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur lebur ini wahiyah romim? Allah bantah. Kol yohiha ladi ansha awalamara. Kata Allah gampang. Yang menghidupkan kembali tulang-tulang itu, yang menciptakan tulang-tulang sejak awal mudah. Kalau ada orang pernah menciptakan mobil, kemudian mobilnya dihancurkan, dia membuat lagi gampang. Dia tidak. Dia sudah pernah membuat mobil ini. Mau dibikin hidupkan lagi, dibuat lagi, gampang. Gampang untuk oleh kerana kata orang mengulangi kreasi lebih sulit daripada kreasi yang pertama. Penemu itu susah. Penemu bola lampu Edison Setengah mati Bikin-bikin bola lampu Para orang sekarang Bikin bola lampu gampang, Karena tinggal Melanjutkan apa Teknologi dia Tapi Pertama kali Kreasi membuat sesuatu Itu susah Ternyata bagi Allah Membuat sesuatu gampang, Apalagi mengulanginya Lebih mudah lagi Kata Allah Yang akan menghidupkannya Yang pertama kali Menghidupkan dia dahulu Dan Allah maha berilmu tentang seluruh ciptaannya. Jadi Allah semua ciptaan Allah Allah ciptakan dengan ilmu. Balik katanya kalau untuk diulang lagi sangat gampang. Wong mencipta saja gampang apalagi mengulanginya. Dalam ayat yang lain wa huwa ahwanu alaihi, yang mudah bagi Allah Subhanahu Tidak ada yang susah bagi Allah, semuanya sama-sama gampang. Cuma kalimat lebih mudah itu ditinjau dari pandangan manusia. Adanya Allah menciptakan sejak awal juga mudah, mengulangi juga mudah, enggak ada, enggak ada lebih mudah, semuanya sama-samanya mudah. Tinggal kun fayakun jadi. Karena Dia adalah Allah qul lisya'in qadir, adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, tetapi kalimat Allah ahwanu alaih artinya lebih mudah artinya dari sisi sisi pandangan manusia. Dari sisi pandangan manusia, yang mengulangi mengulangi pembuatan lebih mudah daripada pembuatan pertama kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdarin nara. Fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang telah Allah sekarang buat dalil dalil akli. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjadikan bagi kalian api keluar dari dari pohon yang hijau. Api Allah keluarkan dari pohon yang hijau, fa idza antum minhu tuqidun, tiba-tiba antum kalian menjadikan api tersebut untuk membakar. Jadi, ikhwani fillah san yuwaffikum. Kehidupan itu harus berasal dari suatu yang ee uh, saya sebutkan sini, coba biar dibaca. Coba untuk melihat, buka halaman 69. Uh, yang keenam. apa catatan kaki yang ke-6? Coba baca. Halaman 69, catatan kaki yang ke-6, putnot nomor 6. Wakaunu ikhraji al-hayati minar-ramim ahwan min ikhraji nari minar syajari al-akhdor min wajhain. Awalan, an al hayat harat, ratab, wa aman al nar harat, yabusa, wajtima al harat, w al ratab ayseru min ajtima al harat, w al yabusa. Hal ibnu Taimiyah tarahmuh Allah, fabiyan Allah anhu akhru al nar min al bari di ablagu fil muna fil munafati li anna ijtimaa' al hararati wa rutubati min ijtimaa' al hararati wal yabusati fa rutubatu min al infial ma la taqbaluhu al yabusatu yang kedua thaniyan anna rumima aqallu rutubatin min as-sajari fa ikhrajul hararati min as-sajari ashaddu min ikhrajil hararati min ar-rumim Qala abnul Qayyim rahimahullah ta'ala Hadihil ayatu tatadhammanu Jawaban anis sual Mulhidin hmm. Akhar Yakul al-idham Iza sorat ramiman Adat Tabiatuha baridatan yabisatan Walhayatu labudda an takuna madatuha Tafamiluha. Wahamiluha tabiatan Tabiatun harratun tabi at, tabi ratubatun Tabiatun harratun ratubatun فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر النار الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج شيئا من ضده وتنقاض له مواد المخلوقات وأنصرها ولا تستأسي عليه هو الذي يفعل هو الذي يفعل ما أنكره الملهد wadaf'ahu min min ihya'il 'idham wa hiya rumim. Ikhwani fillah sanaya wallayakum. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut tentang eh uh, uh, apa namanya? allazi ja'alakum min as al-akhdarin naran fa antum minhu tuqidun kata Allah subhanahu wa ta'ala dan dialah Allah yang mengeluarkan dari pohon yang hijau api. Jadi kehidupan namanya kehidupan harus ada uh, panas dan lembap ya namanya kehidupan kalau badan sudah dingin berarti mati tidak tidak. Ini namanya kehidupan manusia dibangun di atas apa basah dan apa dan ada e, kelembaban dan e, panas kalau sudah panas hilang dari manusia maka akan hilanglah tersebut kehidupan tersebut. sementara e, apa namanya tulang-belulang yang sudah hancur tersebut sifatnya apa sifatnya kering sifatnya kering dan tidak ada Dingin, kering dan dingin Antum kalau ambil tulang, dia kering dan apa? Dingin Sementara gak, kehidupan butuh panas dan lembap, Panas dan lembap. Oleh karena orang, karena orang mulit mengatakan Bagaimana antum bisa menghidupkan kehidupan Dari benda yang sudah kering dan sudah apa? Kering dan Apa? Dingin, kering dan dingin Maka Allah bilang, Allah bisa keluarkan Yang panas dari lawannya Yaitu dari pohon yang basah Pohon hijau, pohon yang basah, ada airnya. Ternyata bisa keluar apa? Keluar api. Gampang. Apalagi ini. Artinya sekedar logika. Allah bawa batar dengan apa? Logika. Paham maksudnya? Ada yang paham? Tadi yang siapa namanya? Saya lupa tadi dikasih hadiah. Siapa namanya? Mana tadi orangnya? Ayo sih. banyak-banyak lah. Bisa buat beli apa namanya? Nasi bebek. <laughs> ya, ya, ya. Boleh boleh terakhir satu orang enggak bisa. Cari buku bukunya enggak saya bawa ya udah buku di Madinah enggak bisa kasih hadiah. Ifani filazaniyallahu yakum jadinya tadi saya katakan Allah mengatakan alladzi ja'alalakumul alakum minasjarril akhdarin nar yang telah mengeluarkan dari pohon Yang hijau api. Ini bantan logikanya Orang-orang musyrikin yang mengatakan Bagaimana tulang belulang Yang dingin dan kering ini Bisa keluar dari dia kehidupan Yang sifatnya panas dan lembab Jawabannya Jangankan tulang belulang yang kering dan dingin Sedangkan pohon yang hijau Dan basah Allah bisa keluarkan api Apalagi yang dari yang kering Yang basah saja bisa keluar api Apalagi yang, yang kering Paham maksudnya Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi setelahnya. Awalnya kembali kepada halaman 67 kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil berikutnya. Jadi dalil, Allah sebutkan dalam surat ini banyak dalilnya tentang mudah menghidupkan kembali yang sudah mati. Yang pertama tadi kita sebutkan. Nah, kita lanjutkan dulu. Awalnya Isyalladhi khalaqas sammati wal arbu bi qadirin ala ayyahluqamithlahum balawah wal khalaqul alim. Dan bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan kalian kembali? La holku sra wal ardi akbar min holkin nas, walaikin akhbaran nasilay alamun. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Entah manusia satu ekor coba lihat, lihat langit bagaimana apa namanya luasnya, tegak tanpa ada tiangnya, bisa nyantol di langit tersebut berberibu ribu berjuta juta bintang. Apakah gampang bikin? Emang gampang bikin langit seperti ini, ya? Nyantol di situ matahari, nyantol bulan, nyantol bintang-bintang, belum -bintang. bayangkan? Luasnya luar biasa tanpa ada tiang, ya? Terus bikin kamu susah, membuatnya hanya gampang, enggak? Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi bikin model kamu ini gampang sekali. Makanya Allah mengatakan apa? Awalil Salatih Samawati Wal Arba Bi Qadirin Ala Ayah Luka Mitlahum Balawahul Khalqul Alim. Tentu Allah bisa. Karena Allah di dalam Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Kemudian dalil berikutnya kata Allah, "Inna amru idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun." Segalanya mudah. Allah tinggal bilang kun fayakun jadi. tidak usah pakai dalil-dalilan. faham Jadi Allah benar dari awal sampai akhir habis. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un." Kata Allah dan subhanallah, Maha suci Allah yang di tangan Allah segala sesuatu. Semuanya tunduk di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bin apa namanya? Tulang belulang, semuanya tanah. Bumi tunduk kepada Allah, Allah tinggal perintah Jadilah manusia tersebut Oleh-leh, kita ambil kesimpulan dari Surat Yasin ini Banyak dalil yang menyebabkan me Menyatakan, Allah mampu Untuk menciptakan kembali manusia Yang pertama tadi apa? Hah? Allah mudah untuk menciptakan pertama Tadi bilang apa? E pengulangan lebih mudah daripada Kreasi pertama kali, paham? Pengulangan penciptaan lebih mudah Daripada Membuat pertama kali Yang kedua, Allah menyatakan Mengeluarkan api ya Dari Pohon yang basah Itu lebih sulit daripada mengeluarkan Panas daripada tulang yang kering ya, Kalau dari benda yang basah saja Bisa keluar api, apalagi ini sekedar Dari suatu yang hangat, tubuh manusia kan hangat Dari suatu yang kering ya, Lebih mudah bagi Allah Yang ketiga, Allah mengatakan penciptaan langit dan bumi Lebih hebat daripada pencipt manusia kalau langit dan bumi Allah bisa ciptakan bagaimana mengulangi penciptaan manusia yang begitu mudahnya. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya seluruh benda-benda alam semesta ini di bawah kehendak Allah. Lah apa namanya tulang belulang, kemudian tanah, kemudian semuanya dibawa kekuasaan Allah. Allah berhak melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir segala urusan tinggal kun fayakun. Segala urusan tinggal apa? Kun fayakun. Kalau semuanya tidak masuk logikamu Maka aku adalah Tuhan. Aku hanya mengatakan kun fayakun. Faham? Itu semua kesimpulan yang saya sebutkan tentang dalil yang ada. Lepas itu kita lanjutkan alman 72. Masih kuat atau tidak? Hah? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Katanya jawab. Waktunya sudah habis kata Ustaz Amir. Eh, tanya, tanya jawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Insyaallah antum baca sendiri. Ya. Kalau tidak paham dibaca ulang. Ya? Hmm. Ada yang bertanya saya persilakan.